Frecvența cititor de proză Nicolae Turnez, Detalii. Rătăciți și învinși de puhoaiele scrisei, smeriți cu refluxul amintirilor șarmante, știau că simultan cu avansarea în confuzia tainei, prezentul lor se descompunea în perspectivele inechităților dominante. De la stânci învățau cum se îndură tăcerea. Știau să aștepte chiar dacă talazul uscatului mișcător purta înspre vastitățile unui viitor difuz, urmele pașilor presărați cu veninul ploilor sacadate. Concomitent cu diluviul întunericului, Marea se retrăgea din privirile lor, lăsând în urmă, pe cheiul zilei asfințite, gustul înfrângerii, durări și amintiri aduse la malul prezentului de curentul semnelor răzitante. Erau doar niște fire de nisip, închise în clepsidrele propriilor fatalități. Gândeau ceea ce nu se putea afirma pentru că orice acord nefericit, orice flexiune, pauză sau articulare falsă ar fi stârnit presimțiri defăimătoare în mintea celuilalt. În vârtejul instinctului, abandonată liniștii dominante, ea ar fi vrut să anuleze filele trecutului invadator, să elimine capitolul refuzat de viiturile vreri pentru a găsi pagini maculate între crustele timpului fluctuant. El putea pune toate acele reticențe pe seama refuzului acceptării adevărului pur. Nu avea nevoie de alte deducții pentru a conștientiza fragilitatea crustei firave ce încă unea. În ciuda oprimărilor stingheritoare, ignorând lasourile întinse la răscruci nesperate, suportau singurătatea comună cum se suportă suferința cruntă, dată de vreun organ inexistent, inducând panică și gândul morții subite. În scenariul gestualităților înțelese, cu fiecare pas făcut spre necunoscut, a idom ce învăluia orașul, sporea misterul perceput în aceeași măsură de amândoi, copilul străin. Ea reținuse un sunet neașteptat, ceva ca o șoaptă, probabil, eliberată de buzele lui de nuanța nisipului. Nu știa dacă respectiva rezonanță era melanjul vacarmului mării și respirației bărbatului de alături, ori constituia doar un vertij neașteptat, asemenea imboldului subit, ajungând-o din trecutul ce acum se metamorfoză în amploarea haosului cert. Între imagini coerente și cele presupuse creșteau ruinele transei, golite de tumultul conținuturilor clare. Totul plutea în derivă, în orice posibilitate. Trăise chiar impresia că străinul, care până atunci nu le acordă nici o importanță, acum se îndrepta înspre ei. Pentru a se elibera de alte iluzii, întoarse privirea în direcția soțului. Nu avea nevoie de niciun cuvânt? Ceea ce simțea nu impunea prezența acordurilor inutile. În mixtura fricii incontrolabile, dincolo de murmurul glasului implorator. În răstimpul tăcerilor necesare, resimțea un fel de culpabilitate. Se apostrofă pentru că nu izbutea să lămurească izvorul oftatului tânguitor, revărsarea amintirilor obscurei, unduirea difuză a văzduhului sărat, respirația sufletului perceptibil, planând prin apropiere. A idoma acelor proiecții hilare, prezența lui Marx se rezuma la reflexii stompate de afluxul jocului de lumini, Umbre și abateri de la filonul realității acaparante. Helga simțea acum, din pricina crispării, mâinile lui începeau să tremure. Degetele prinse în vibrări inconstante înlănțuiau genunchii cu protuberanțe ascuțite. În sinea ei îl compătimea. Vroia să-l întrebe dacă e pregătit de plecare, însă, luându-i palma în palma ei, răbdător hotărât să aștepte desfășurarea normală a faptelor. Privirea lui înfrunta orice proiecție clară, îndura de crugarid, alunecând dincolo de platitudinea imaginilor obișnuite, fixa formele confuze ale zării, ce ca într-un vis refuzat de argumentele logicii, crestau fireturile spumei de marmură pe macatul valurilor ori, renegând geometria distorsiunii întunericului, se diluau în revenea la zborul lui pierdut dincolo de hotarul serii. Părea că zăgazul apusului fragil era încătușat de divagațiile distanțelor gravitând la hotarul reveriei cu feria luminii roșii atice. Orice aripă, desprinsă de fundalul al acelui cer, se asemuia la mei cuțitului din mâna străinului, care gresul zilei scurse în neantul prompt, cerul amintal în soliul de cenușă, spintecat la îndoiturile descrise de ultimele pâlpiri. Se părea că o mână invizibilă din adins dorea să decupeze fășii rubiconde de pe suprafața în altului ca mai apoi, recurgând la tertipuri nepermise să tapiseze cu petice obținute în regularitățile mării. La hatul apeit, unde brazdele văzduhului reavă ne stompau diformitățile îngemănării nisipului cu necuprinsul fluid, frânghiile tăiate și crângile aduse din locuri necunoscute îngrădeau grămezi de obiecte neobișnuite, brațe de plastic, păr de nailon globuri de sticlă, deformând peisajul înconjurător. Resimțind căldura degetelor uscățive, soliditatea fragilă și atingerea lor cleioasă, imagina că palma lui, pe neașteptate, grație vreunui gând nedorit, se putea sforma în căușul palmei ei, a idomăscoicii de ceramică fină. asemenea atingeri stârneau în conștientul amândurora siguranța dată de o crotire necesară în clipele de restriște. Ca brizele întremătoare când simțeai când nu se mai poate respira, acele schime, neglijabile în aparența lor, diminuau asaltul simțămintelor urprevestirilor dezolante, asigurând, astfel, adăpostul necesar sufletului oprit la răspântia amărăciunii. El se străduia să înlăture tremurul incontrolabil, dar totul se petrecea în afara voinței sale, spontan și imprevizibil, asemănător învolburării valurilor respinse de stăvilarul ponorului namolos. Nu vroia să provoace suferințe inutile în mintea și inima ei. Se simțea vinovat, nevrednic de propriul trup, de instinctele refuzând imboldurile, rațiunii. Înțelegea că era cu neputință să renunțe la propria respirație doar pentru a menține nepătat aerul din prejur. Palma îi tremura asemenea de cupajul lui de năvod, tăiat de vreun obiect ascuțit. Străinul se apropia. Acum nu mai era nici o nălucă. Era la fel de real ca jungherul. Spinte când cu tăișul orbitor se mi întunericul întins între lamele lizierei. Mark reuși să se ridice. Pe buze îngheța înghețase un zâmbet vag, exprimând acceptul posibilei prietenii. Însă fața bărbatului ieșit din mare răs alte intenții, un fel de vrăjmășie sau dorință de răfuială chiar și cu prețul actelor infame. Dintr-un instinct inexplicabil, Helga se îndepărtă de soțul său. Fizionomia străinului o întoarse în mârșăvia trecutului umilitor. Era el. El. Era Carl, același Carl, bărbatul care o aduse la marginea morții. Revenit din neant sau dintr-o amintire dureroasă, vedea cum străinul îl apucase pe marc de gulerul cămășii. La macuțitului spinte că mătasea hainei tocmai în dreptul buzunarului. Apoi, în ochii femei, toate imaginile se diloaseră domas gelui revărsat pe imensitatea mării. Lamele întunericului usturător acaparaseră absolut totul. Cei foc, cei foc, cei fo, ce Întrebă străinul plin de mânie Mark nu rostise niciun cuvânt, întins pe nisipul reavon, elibera sunete guturale, căutând să rețină din aerul împovărat ultimele rând de oxigen. Luciri artificiale, liliachii și străpungătoare. Cernute de transparantul copacilor singuratici, însemnau pețesătura noduroasă a nisipului arabescurile diformităților, generând supoziții eronate. În consecvența succesiunii clar obscurului conferea ilustratei iluzia mișcării perpetue, vibrări sinonime voalului mării când asfințitul augmenta cavalcada a fluxurilor sălbatice. Impresia că uscatul se desprindea de infinitul fluid. Impresia că Ca pădirea excursului ulterior, frunzele de argint în păstrau din solfegiul necuprinsului azur mici frânturi de asonanțe, ecourile asenuite ploii retrase în scoicile imaginare ale crugului. Însă, zic Rusteid, acoperindu-i chipul a idoma moștii ce se putea rupe în orice clipă, s-au înrădăcinat săgetările aștrilor naufragiați în haosul înaltului. Cerul putea fi anulat chiar și printr-o simplă clipire. Între ei. Ca pe un epicarp, oblojind scheletul poditurii de stane și si poase, de parcă sculptat direct din derma argilei, se înălța cu fărul de trestie și lemn de mahon, asemenea mesei pe care încolțau ghivecele de pământ ars. Crenci carbonizate, creionate în conformitate cu tăieturile văzduhului închiegat în ceață sticloasă deasupra oglinzilor mării, completau lacuna beznei, împresurând cele două trupuri. Întinse perafia nisipului inhalant. Primele mișcări, tremurul degetelor mânii întinse după mânerul umbrelei deschise, au anulat echilibrul umbrelor statice, conferind frecei în vibrări nestabile, dislocate de visul din care simți că nu mai poți vada. A urmat un oftat prelung, amintind sunetul emis de aripile ce spinte ca o globul de aer de deasupra velei, o halebardă retrasă într-un cotlon de vid. Helga deschise ochii. Două sticle, umplute cu lichidul Rubicond, luceau în fața ei, pe acea masă improvizată, acoperită cu acetatul ornat cu fireturile gotice. Umpluse unul din bocalele de cristal și, gol golii conținutul odorant. Aproape că uitase de el. Trupul lui Mark zăcea întins la câțiva pași de cufăr. Mâinile aminteau niște aripi enorme și grele, pregătite de zbor la cea mai neînsemnată adiere de vânt. Picioarele, ușor îndepărtate, se acoperiseră cu un strat fin de nisip. Lanțul vertebrelor proeminente se termina în dosul gulerului cenușiu. În părul de sos luceau solzii nisipului aduși, probabil, de rafalele marine. Helga genunchiase și îl sărută pe gât. Trebuie să pleguie, să plegue să pleguie, să pleguie, să șopti mai multi ieși, decât bărbatului al cărui corp iradia același miros inconfundabil. Cu stupoare, oarecum aberant, constată că se oprise în fața unei indecizii, avea de ales între omul ieșit din apă și acel suflet, pe jumătate, îngropat în nisip, avea de îndurat ideea reîntâlnirii cu trecutul lor despărțirii admisibile. Acea umbrăi, un terci de lut murit cu migală de dălțile brizelor usturătoare, nu mai semăna cu soțul ei. Era, mai degrabă, doar o simplă sculptură teșită pe poclada din care, de altfel, era și fasonată. Refuzând orice fel de proporții, zemnele esteticii schițate de timpurile apuse, anulând reprezentările frumuseții de altădată, Imaginea trupului din fața ei se putea sintetiza la orice eboșă nereușită, redată în grabă pe ultima firă a vreunui caiet cu linii. Nu se mai păstra nicio proporție. Nu se se păstra mai mai nicio proporție. proporție. Urechea se vedea doar cea stângă era ca o că umplută cu glod și fire de iarbă cenușie. Pielea feței, aproape transparentă. Pe alocuri fusese însemnată cu liniile venelor, îngrabă desenate de vreo mână nepricepută. Favoriții ce atribuiau fizionomiei tonalitatea melanjului între mister și solemnitate exorbitantă, în niște dure reliefante, ca urmele sate de penelul înmuiat în goașele proaspete, curgeau înspre borbie. Gura era ușor întredeschisă. Respira greu. Respira, greu, respira, greu, respira greu, așa i săpărut ei la prima vedere. Abia când l-a tinse, când îi șopti că trebuie să plece, el glăsui ceva ininteligibil. Și totuși, în acel torent de sunete răzlețite, i săpărut că auzise numele copilului pierdut. Clarissa reverberă în mintea ei. Clarissa se apropia de mare. Vroia să se trezească din painul acelei taine, să evadeze dincolo de malul suferinței, să găsească forța de a-i se destăinui chiar și în acele momente. Se opri pentru că într-o cută de nizip zări un bob mărun sau ceva ce amintea rubinul. Niște degete albe, pe neașteptate, atinseseră acel ornament. Era fiica pescarului sau vedenia copilului întors după elementul lipsă din jocul de puzzle risipit pe lăi cerul timpului. Te implor, de zise femeia, înțelegând că se adresa doar unei năluci de la care, cu siguranță, nu se aștepta vreun răspuns cert. La marginea mediteranei? Pe un ton zeflemitor răspunse o voce de copil, închizând ochii, respirând constant, ghicind în valurile acelui văzuh cu raps izului străin, rămase nemișcată preț de câteva minute. Când reuși să se descotorosească de reflectările lugubre, prelinse din ulcioarele trecutului năvălitor, auzi vocea soțului. Unde suntem? Unde suntem? Unde suntem? Nu, știu, nu știu, știu, știu, știu, știu, răspunse, continuând căutarea înălucii spulberată de acel bariton mutural. Ulterior, împăcată cu pierderea refracției fără sens, apropiindu-se de el, îi zise că totul va fi bine cât timp vor fi împreună. Îl îmbrățișă și îl sărută pe frunte. Îl ajută să se descotorosească de cămașa iată la nivelul inimii. Aștiaștiaștiaștia!" Aștia, aștia, aștia, aștia. zise. Am văzut ceva ce ți-ar putea fi de folos!" Greoi, ca pe drumeagul săpat în netezimile periferice ale reveriei, poșadea lungul coastei, îndreptându-se spre maghiernița iluminată de revărsările luminilor violete și atât de artificiale. Ignoră obiectele pe jumătate afundate în lutul cenușiu, iradind mirosul vegetațiilor descompuse, aruncate de la lamele apei, a idoma măruntaielor alterate, viscerelor astupate cu nodul de tină coagulată. Într-un condelucoare puhavă, ca într-o nișă surpată în vidul văzduhului, percepuz băterea unui obiect bizar, un fel de aripis se din trupul albatrosului stins în hăul înaltului apropindu se de maldărul lucrurilor ciudate, ridică o cană de inox, umplută pe jumătate cu un lichid fierbinte. Răsturna conținutul peste triunghiurile penelor albe. O crustă de ceară azurie anulă imitația oricărui zbor. Clarissa. Strigă Marc, îmbrățișând copilul ce i-a un tricot confortabil, de nuanța crugului înserării. Aproape că uitase de ea. Cerul putea fi anulat chiar și printr-o simplă clipire. Cerul putea fi anulat chiar și printr